hori bako txaren lana baita. Ta erraten dut lana, zerren ez da hori irreske egiten dira gauza honitz bakia bakian bizitzeko eta bakia egiteko eta nuke hori agertu bako txaren gain delako gauza bat dela eta hori egun guzietako urratxetan eta eskualerjiari buruz bat dira jende aunitz kolpatuak direnak. Ez, gorputzan kolpatuak, baina beren espirituan, beren izaitean, beren ikusteko moldean. Eta nahi nuke art bakiaren artista guai izan, diendeguziak entzuteko eta elkarrekin arg egiteko, gitarazteko eta atxikiarazteko ere bai. Apililaren sohtzean beraz eginen da desahmatzia hori dapentsatzen. Eta, desafio bat da, Paris eta amat gile dena, edo ez duzola ikusten? Nik uste ez bat ere, ez bat ere, ez ez, ez. hori agertzea, posible dela, eta behar gauza bat dela, eta bako txak bere, bere gain, hartu behar dituela gauza batzu, den tokian, eta di, diendeak diren bezala, beraz, instituzioak, gobernuak badute bere lan egiteko, guk irriaren bere bai, baina esan nik uste bat ere bateria desafio bat. Apriaren euh, sortzikoa, bon, ez dugu euh, xeet asunik euh, ukan o inokoan, baina uh, horrekorki nolakoa izan behar duz eza ugarri luke egun horrek zinez euh, kausitoa zaiteko. Behar luke, nik uste, diena di, di, di, di, di, di hon di nitz etor dadin, Erakusteko denek nahi dugula bakea, hori bai, jendea unitz etordadin dadin, eta jendea unitz izan dadin lorioz. Lorioz beren sinestia, beren fedea uh, hortan erakusteko eta nahi dutela hori iraiki, bai, nik ikuste dut besta bat, besta bat ikuste dut. Iztuke, e, haipatzen zu FEDEA, e, zu hemen profila haipatzen badugu dugu, profila kristaua. E, Deitzen dituzu, bait sinesdunak edo giristinoak olako ekmenbatean parte hartzera, baduz zentzua giristino dako hemen izaitiak? Bai, bisiak beti badu zentzua. Zeren, uh, Kristau izatea, da bizitzea, elkarrikin bizitzea, beraz, uh, bai bai, Kristau entzat, uh, bizia da, beraz, hori biziden gauz banda, jende hau nitzek nahi dutena, beraz, elkarrekin dira durutuak, bai, bai bai, ez dira berez. Jandozu, jende hau uh, nitzek uh, sofritu duela uh, konfliktu honetan, apirilaren behatzean, eta ez du gehiago, ondoko uhatzak zoin dira, zuri so ustez, eta norat joan behar duke egiuneak? Atxe berrituzen lanada, jendea diendea mintzaraztea. Bai, burtizkeria bizi izan direnak edo burtizkeriako huatxak egin dituztenak, bai eta biktimaak edo kolpatuak izan direnak, bai eta ere eskuarrik eliriko diendeak, zerren, ez dakit eskuarraz dola erraten den, inguruneko kolpeak edo ondorioko kolpeak okaitea. Beraz, horiek denak badugu hori eh, gure lanada eta bertse egunetan elkarrekin mintzatzea bainan ez nik ahazion dut zukez duzu ahazion, baina elkarrekin ikus molde bat egitea zer eh, pasatu da nolan bizin nahi dugun, zerren berda, geroari bigia ezari, ezen ez da paxatu denari, paxatu dena da doi ez dut baina, paxatu den gauza da zerbait e, e, errakaskontza bat egiten duena, baina gure bizia da biti haintzinera behatzea. Konfientzia duzu, aprilearen sortzia helduko girela dena untra joan ez, edo erochtzen alda hori guzia hemen dikunat. Ah, ez dut uste, ez errohtzen alden, ez. ez, ez, ez, ez zen dien diak euh, nik uste araz uh, diriberatuak dira eta gira, eta ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ezta, ez da eroriko hori, ez, ez. Maite irazoki erakaskuntza katorikoko ah ahduraduna OIA eta atxik behituzeko kideare bai, mileskak izan izaniko izuntan, eta pasadegunan. Nik zuri, gauza bera, nik zuri. Ran-Francoa Lefort, sortu aldehdikoa, Beraz uh, zueremen en printgekoan zina, bakarren aktisa bezala agertu dira hemenzieren jende guztiak. bakea akti hau zaitea ze da nola definizionzake. Ba ustera ga egun eskolegian eskolegita hitzek duten voluntate politikoa batzuk bidea erakutsi dute dei bate dute egiari eta blokatugua dagoen egoera baten augean egiak du erantzun beak. Estatuek, egin ez dutena uh, erriak du eginen. Eriak imearko du, de jarmea bulutu, presoa kaskatu, eta ilaki elker bizitzelako uh, eskoaleribak. Eta horira da uh, eskoalerritaren artean egin beharko duguna, adostu beharko duguna, eta pentsatzen dut Garkoga Geraldian, Prentxaurikuan, eta pirilalen sortian urbiluko dilen milaka eskoalerritarrak, izan ente hori buruan, nola iten dugu eskoalerria, egi bezala, egi bezala, gatazka hortatik, atelatzea, txutik, gule eh, eskoalerria, gule erria helaiki eh, arizaiteko ondoko urte libegila. Eta nik hori da, eh, momentukot, nik uh, ikusten dudan uh, Pakialen-Artexabualen balore uh, nagusia. Aipatuak izan da, ezar matziak, ez dola izan behar, edo ez dela alderdi baten ekimena bakarrik, eta dela gizarte guziarena, nola, nola ikusten duzu ez da, eta etaren deslachamatzea, Euskalegiaren ekimena, gobernuen kontra, nola ikusten duzu algeman hori. Nikuste horira da, Euskalegian bada historikoki gatazka politiko bat, bele oinarria argiditunak biza estatuak ez gaitu uh, onartzen uh, galen bezala, ez gaitu bezala onartzen, eta horren ondolioz gatazka armatu bat sortu da, belaz, Uh, eskualerialen ardoulada, uh, lehenik eta bein uh, gataska armatu hori atelabide ma, uh, holokorbatene maitea, de jarmea presoak eta abarrekoak eta gero adostu uh, eskualerritaren artean. Zerda, uh, gule, erri bezala, zer da, ondu imanmerkoditugun urratxak, uh, gule uh, askatu, askartasuna nasionala uh, erdi erdiesteko. Eta nikuste uh, gaur egun ematen den partida eskualerrian uh, bake prosessualen inguruan, edikitzen dio bidea uh, askartasunali. Ahmak ustean, ez ote da negoziatzeko gelitzen zen gauza bakarra galduko. Hei ustez hor ez dira ez dago negoziatzenari horri da diskuzitzen egian. Ez da gauza dela. Hor ez Deus negoziaitzen baizik eta eraikitzen e egitagen artean eskolegia sutik eta bizirik hementetzeko ondoukotur bizila. Eta hori ez da negoziazio bat baizik eta egita artean, esko artean adostu duen den dinamika bat baizik. Madrietik indira dira batzu, etaren propaganda gizako zerbait izanen dela apililaren sortzikoa, nola ikusten dituzu horako itzak? Zute daus ikusteko olike realitate politikoalekin, eta gaukua gerralian ikusten da, nor dagoen hain alengibelean, hor bada denen partetik volontatea atela bide holokor baten emaitea gatazka hori, eta balintzaberriak sortzea eskualerian, arrazu politikoaz, azteko mintzatzen. Bo. Gero esstatuek ibidiko dira nahi dutena kontatzen, baina bada esstatuek kontatuko dutena eta bada eskola egin gertatzen de, ari dena. Eta bi gauzak era bat desberdinak dira. Apililaren sortziko eguna, nola itxoetan da, ahduraz, pozez, eh, ilustioz? Uh, uh, Izti nagusien agunke ahduraz, eh, uh, bada, uh, bada kigu... Uh, Egun, importantia izanen dela, uh, alielazi delakotze egun eta antzineku egunetan uh, egun orren bukailan eta elakundea uh, dezamartua izango dela. Uh, Baina, hori uh, baino harratago, nona egun hori baliatzen den uh, prozesu integralari uh, bidea edekitzeko. Nola, eta ari naiz pentsatzen adibidez horier Gomes eskual preso politiko ali, biziki gaisi, gaixiolik dagoena, eta nola baliatzen dugu eskualerian dagoen dinamika a, politiko a, berrioli gatazka horren ondolio guztiak tratatzeko, eta lehenik eta beina berko dugu ia, atseman atera bide bat eskual politiko guztientzako. Jean-François Lefort, sortu alder dikoa, mi lesker eta parzaigunan. Mi Bake Artisau berriak presentatu dira egun, edo hola, hola orkestu handa izan da Azteko, Jan Olaztigri, ZGTeko sindikalista. Onzu ere talde horretan zira, bakearen Artisau bezala agertzea, zer da bakearen Artisau bat izaita zuretako gaur egun. Zerden agertzea, da nik bere, bere buruan agertzea, ez es izitzea agertzea, diakien ez nik nene gebelian bat ditutukola hanniz-han izienden, partikulazki ospitaliko sindikalizmoa, uh, CGT-ko sindikat guzia nene gebelian dut, ni ordezkari gisa hemen agertzen aiz, eta hor oso uh, oso gauza inportanta da nire tako, ditutan uh, lagun guzien zat. Gana edo, apirilaren sortziko egun hortan, parte hartzeko prest eta... Be ezu ba, usuko egin zuten bezala, non baiz legez kanpoko gauza batzu egiteko. Ez bon, presst horixgur da dei hori behar da zabaldu ahal bizzin bat, ni jatanik egina du bizstandena guusia batugu egin zuek ere behar duzu egin, eta gero egun hori nola pastatuuko den. Jatanik ikusi zenbande bilduko den, dena hamar jendebiltzen bai bat badira gauza bat ez dira berden bezala joan, baina ninin pentsatzen duten deni bilduko dela eta Azkenean ez dute besta autarik, huai da edo sekulan, hua izbalimada bada zerbait egiten, ez dakik geroa zer ere manen duen. Hor, dean, sortziu uh, apilaren sortziko. denak hor behar gira ezan, hor, ez dakulik izan behar, urundik el behar naiz, beste zebrai bat duziteko, ez. Diendeguziak hor behar dira izan uh, bai denak elgarrikin bat egin dezagun. Egun hori importantea dela, jendea behar dela, ze zaugarri gehiago behar du, ze, ze karakterizatu behar du egun hori? Jadanik ja uh, bake azmintzatzen delaik hori bera askida jende baten biltzeko. Uh, gu ez gira, gerralazmintzatzen, bake mintzatuko gira. Ordean, uh, norbaite norbaiti uh, emarren dutzu, ador den bakea egitea, ez baren badu bai jaiten, ez dakit uh, zer behar den pertsatuk nende horat. Beraz, hori xinpliki bakearen buruzko egun bat dela eta hori bera askida. Espainiatik zonbait bost, entzun dira erraiteko, ba eta arrene propaganda bat zela antolatzen ari zena eta fiskat antzerki bat edo zela nola ikusten duzu hori holako eleak nola hartzen dituzu Nai dutena egiten handute, gu badakigu bistan le gisa zer berdenekin eta zer giren dugun, uh, ados gukei malin badira, ta ez bali badira gurekin, gu gure bidea segituko du, Michelek egandin bezala urrats uh, ez uhatx, gure bidea segituko du. Aprilaren 8aren uh, agatzean Eta erakunde desagmatu bat izanen da, nola ikusten duzu geroa, biar amuna, ze, ze aldatuko du? Hori, bigarren urras lehenik, jadanik uh, beren bohoka bazterrat uztia hori zen lehenbizikoa, bigarrena desagmatzea. Errandugun bezala, irugarrena da, ikustia presion ere ez buruz eta nola konpondu uh, gauzakon bodu, uh, leheniko ogiltzea, gero kasuz-kasu presionez guzien e, egoara ikusi, eta geno, e, azkenik ere, e, viktima guzien eta viktima guzien taz altsolatzea, eta nola, elgarrekin baki ambizimen gure eskolegian. hori azken pondu hori behar behar da netako, hori izanen da zailena, mainan, harri batzen denak elgarra hituz, zerbit berriz er, errailkitzeko gisan eskolegian. Egun txietasunik ez da eman, mainan, Erohtzen alda, gauza ekintza hori, ezpalin palimadak egtatzen, ze, ze gehtaritaik egin? Nik ez dut uste erohtzen handen, guai, partiro guziak badakitezer zertan giren, partiro guziek uh, urrasba berdute egin, eta el, elgarrekin denak bat, bizi berri, berri bat asmatu hemen gure eskolariaren dako. Rano, eraztik emileske.